Вона обмінякає, стає незграбною, трохи уперта. Цієї миті Марти нагадує важкий лантух, з яким треба дертися на вершину. Це смішить і водночас пробуджує презирство. Яка дурепа! За дверима чуєте гамір, що раптово збільшується, перевтілившись розпашило від алкоголю господиню, яка застигає з білозубою посмішкою на порозі. Через регід жінок гучні викрики чоловіків навіть не чуєте, що саме каже Ірина, тільки її руки машинально хапають верхній одяг і підганяють до залу. Які люди, пізнаєш голос Бориса, пухке обличчя якого виростає перед тобою, втупившись на Марту великими окулярами. За столом з десяток незнайомих, яких господар одразу представляй. Твій погляд зупиняється на сивоголовому, який сидить біля вікна. Його обличчя довижно знайоме. І ти про себе посміхаєшся, адже бачив цього чоловіка одного вечора на площі Грушевського, де він розважався у колі веселих жінок. Тепер він не так кидається у вічі. На ньому простий темний піджак, в вгорі на два гудзика сорочка без кроватки. Старий схожий на звичайного вчителя історії, спокійна мудрість очей, якого викликає повагу. Він представляється в Ніаміном Назаровичем, батьком Ірини. Малин не роззявляє рота, бо поруч нього сидить доволі знайома дівчина – це та п'яненька у вечірньому платі, яку бачив недавно в Глорії. Це та, що працює в перукарні, як у Павло. Старий злегко обіймає її за талію, від чого дівчина кокетливо вигнається, Щепоче до неї з таємничою посмішкою на вустах, і вона його легко цілує. Гостям, так сказати, треба налити поштрахній. Аби не спізнювалися, чуєш голос здорового блондина навпроти, який при зустрічі з твоїми очима скалює свої жовті зуби. Випиваєш на голодний шлунок під його пильним поглядом повний гранчак, від чого мало не вертаєш, бо налити довелося кілька разів колтати. Без сумніву, між старими дівчиною Павла є доволі промовистий зв'язок, що ж може поєднувати їх? Що може поєднувати все далі виразнішу старість, яка приваблює, мабуть, тільки своєю елегантністю, та нестримну молодість, яка сліпить? Від слова «сліпить», що на мить з'явилося в думках, здригаєшся. Придивляєшся до дівчини і відчуваєш дивне хвилювання з невизначеним почуттям фатальності. Таке з тобою трапляється дуже рідко. Подібний стан забути важко. Вона надзвичайно вродлива. Злегка кирпати ніс, про який так натхнено говорив Павло, рівні продовгуваті лінії обличчя, відкриті великі очі. Повна пані з темним волоссям, яка сидить ліворуч тебе, просить подати маринованих грибочків. Цієї миті з пам'яті виринає ім'я дівчини Валерія. Спостерігаєш за її жестами, за змінами на обличчі і мимолі признаєшся собі, що вона тобі подобається. Валерія говорить з гостями, кидає репліки і звертається до старого. Той також жартує, каже навіть якусь непристойність, бо сіл вибухує реготом, потім, здається, говорять про політику. Про модаків у парламенті стукатять веделками. А над усім цим мечить дискретна постать Ірини, яка наче дзига крутиться біля столу, подаючи нові наїдки. Марко звертається до тебе Борис. Що там нового в журналістиці? Не встигаєш роззявити рота, як спалахує здоровий блондин навпроти. Не люблю журналістів бо вони брешуть. Певно мить панує незручна, незграбна тиша,